Itt. És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt lehet? Jó, ja, akkor mindenki itt van a vonalban, Csepregi Nándor helyettes államtitkár, Reményi Kálmán, civil ex-NIF vezérigazgató, elnök vezérigazgató, több mint egy hónapja beszélgettünk, szerintem van annak hat hete is, témánk az M4-es volt, valamit az, hogy egy hónapon belül mi minden történik, valahol május 3-a, 4-e kellett volna beszélgetnünk ahhoz, hogy egy hónap teljen el, de pedig ha minden igaz, akkor május 18-a a hétfő van megpróbálom összefoglalni azt, mint valami folytatásos szappanoperánál, hogy mi mindenről volt szó az első beszélgetésben, illetőleg, hogy minek aprópóján beszélgettünk, hiszen az, hogy mi mindenről volt szó, azt a Kejfejancsi nem létező archívumában lehetne megtalálni. 2015. március 26-a a kormány visszavonta az M4-es autópálya abonyos fegyvernek közötti szakaszának megépítésére vonatkozó projekt, EU-s projektkeként való elismertetését, és egyúttal felfüggeszti a folyamatban lévő beruházást, mert új közbeszerzési eljárást ír ki. Többek között ezt jelentette ki egy csütörtöki budapesti sajtótájékoztató Lázár János. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint emellett azt is tisztázni kell az M4-es ügyében, hogyan alakult ki a kivitelezési ár, amit a Brüsszel által felvetett kartiagyanút is ki kell vizsgálni. Szavai szerint a kormány most azon dolgozik, hogy Szolnokot az M5-ös autópályával kösse össze egy négy sávos autóúttal. Jakub Adamovic az Európai Bizottság region és fejlesztésé felelő szóvívője csütörtökön a Magyar Távirat iroda érdeklődésére, Lázár, -Lázár szalajával összhangban elmondta, Magyarország várhatóan nem nyújtja be újra jóváhagyásra az Európai Bizottságnak az M4-es autópálya babony és fegyvernek közötti szakaszának megépítésére vonatkozó projektet. Tudatta, hogy a projekt uniós támogatására vonatkozó kérelmet Magyarország 2013 végén nyújtotta be Brüsszelbe, de a bizottság azt sohasem hagyta jóvá. Mindezzel kapcsolatban Csepregi Nándor itt van a vonalban, a Miniszterelnőség fejlesztési politikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára egy konferencián hangsúlyozta, hogy ha bebizonyosodik a kartelgyanú, akkor a kormány az érintett cégekkel fog Funkciót. Szintén itt vagyunk március 26-a környékén. Sokalja az M4-es autópálya abban, fegyvernek közötti szakaszának közel 4 milliárdos kilométerenként építési költségét, ezért elutasította az erre vonatkozó magyar támogatási kérelmet az Európai Bizottság. A testület szerint felmerült a kartelezés gyanúja, így a főcím hogy vannak látszat, vagy valódi ellentmondások az általam említettekben, ezt korábban is hat tapasztalhatták, és most is ezt majd a felek vagy tisztázzák, vagy megmaradnak ezek az ellentmondások, vagy nem is azok gyanúsnak talált az m autópálya abony autópálya közötti szakaszának kilométerenkénti közel 4 milliárdos forintos építési költségét az európai bűtságét elutasította a projekt támogatását. Az Index emlékeztetett az fegyvernek közötti kevesebb mint 30 kilométeres távot három szakaszban pályáztatta meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT úgy, hogy a hazai piac 5 befolyásos szereplője részesült az üzletből. Egy közel 47 milliárdos részt nyert meg a kolász egy a konz 32 milliárdosat has Az építkezések már mindhárom szakasz esetén elkezdődtek, és 2016. szeptemberében fejeződtek volna be. Az Európai Bizottság döntése után viszont egy teljesen Magyarországi Költségvetésből kell majd figyelhetni a projektet, vagy leállítják az építkezést, vagy pedig új közbeszerzést írnak ki. Ezzel kapcsolatban továbbiak még elhangzott, hogy Lázár János és Sesták Miklós miniszterek utasítást adtak arra, hogy azonnali hatájára állítsák le az M4-es autópálya abonyos közötti szakaszának építését. Jelentette be a miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikáció felelős helyettes államtitkára. Ez már március 31-e. A miniszter, tehát Lázár János utasította a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZL az építkezés azonnali leállítására. Az okkartel OK el gyanú. Hozzátette a kormány, nem ért egyet az eu bizottsággal és amíg nem bizonyosodik be a gyanú, addig nem tör pálcát senki. Fölött cseppleg. Nándóra, aki itt van a vonalban. Hangsúlyozta, nincsenek kivételezettek, nincsenek törvény fölött állók a kormány egyformájára, minden ilyen is hasonló esetben. Azt azoknak a, a, a maga a gyanú beigazolódik, és Magyarországot pénzügyi szakciókkal sújtják, azt azoknak a vállalkozásoknak kell viselniük és vállalniuk, amely ebben részt vett. Csepregi Nándor, sajtót, egy sajtótájékoztató reagált a 0.hu no portál megjelent értesülésre, szerint az EU csalás elleni az OLAF 150 milliárd forint összértékben vizsgált Magyarországon megvalósult vizsg, építőipári projekteket. Helyétes államcítkár elmondott OLAF jelenleg összesen 50 magyarországi beruházás vizsgál, nem egészen 500 milliárd forint összeértékben és március 31-en NIF kollap a mai napon a NIFZÉRTI, az ABONYFEVERNEK M4-es autópályán dolgozó kivitelezési cégeket, kivitelező cégeket arról értesített, hogy a velikötő szerződés alapján elrendeli a kivitelezés felfüggesztését 2015. április 1 napjától kezdődően határozatlan ideig. Meg annyi papír van előttem, de ez már a beszélgetésünk óta eltelt időre vonatkozik. Azt kérdezem Kálmán, hogy mindazt, Reményi Kálmántól kérdezem, amiről korábban beszéltünk, hogyha azt tovább nézzük, akkor az eltelt közel 5-7 mennyire igazolta vissza mindazt, amit te prognosztizáltál arra abban a beszélgetésben, ha még emlékszel rá. Hát emlékszem, emlékszem, emlékszem rá, és én egyedül úgy látom, hogy szá5%-ban hiszen hiszen az én emlékezetem szerint, de lehet, hogy nem én emlékszem rosszul, legutóbb azzal váltunk el, hogy helyettesám titkárról azt mondta, hogy egy hónap van a vizsgálatra. Igen, ez ugye volt április végén, az önök, vagy március végén, ez a május elején beszéljünk újra. Hát jóval több mint egy hónap eltelt, semmilyen vizsgálatról, semmilyen hír e, meg nem jelent. E, ez az egész kartelgyanú azóta már úgy tűnik, hogy el is van engedve. Szóval azt gondolom, hogy, hogy az történik, amit akkor gondoltam, hogy ez a. Tehát gyanú ez a paravána a dolog elé vagy mögé, de, de nem a valós. Csepregiúr? úr? Reményék úr, valóban jól emlékszik arra, amit mondtam. A vizsgálat azóta befejeződött. Ki végezte ezt a vizsgálatot? Ezt, amit én mondtam, hogy mondtam, a miniszterelnökségnek a belső ellenőrzési főosztálya volt az, aki áttekintett a nis -nél. A miniszterelnökségnek van egy belső ellenőrzési főosztálya? Amikor 2014-ben az NFÜ beolvatta a miniszterelnökségre, és a fejlesztési politikai irányítás a miniszterelnökségre került, akkor a korábbi EU-s fejlesztéseket uh -huh. ellenőrző belső ellenőrzési főosztály is a miniszterelnökségre e, került. Ez az a szerv, aki bármilyen külső e, vizsgálóhatóság magyarországi ténykedése során, amikor EU-s fejlesztéseket vizsgálnak, a hazai e, ez a hazai állami gazdasági javaratus képviseli. És mire jött rá ez a belső ellenőrzési főosztály? Folytattak egy vizsgálatot, ennek a vizsgálatnak a dokumentum, ami még nem nyilvános, ez a vizsgálati anyag teljes egészében kész van. Azóta vizsgálódik a GVH is az ügyben. Én úgy tudom, hogy ők is meg. Állj meg egy pillanatra! Mikor lesz publikus ennek a belső ellenőrzési főosztálynak? Az egész lezárva. Azt kérdezem, hogy hogyan vizsgálhatja a miniszterelnökség belső ellenőrzési főosztály ezt a projektet, amikor ezt egyébként. Uh, uniós projektként uh, Brisszel soha nem fogadta be? Hát úgy, hogy ez csak európai projektekkel foglalkozik. Na de ez sose volt az? Neked is, hát jó, János, ahogy neked is elmondtam, tehát el elkezdhetünk meg kezdeni, a Kályhától évítkezni, de hát a jó pár megbeszéltük, hogy az, az 53 nagy projekt, ami Magyarországon működik, abból 52 esetében utólagosan adta meg az Európai Bizottság a pénzügyi támogatást. Ez volt az első olyan eset, amikor ezt nem tette meg. Kálmán? Amit tanítsa, ezt mondott, én értem, két problémám van. Egyrészt csak ez az utóbbi, nem ez a lényeges rész. Ezt meg, de addig egyébként nem is vizsgálta, sem az alapsal, semki, sem mint hogy ezt a projektet. De most itt visz. egy pillanatra álljunk meg, és ja. e e e remélhetőleg, e nem fogunk órákat eltörteni vele. Az, hogy utólag kifizeti, oké, okay. de előtte semmilyen papír nincs arról, egyébként az e uniós projektként valósul meg. De, hogy... Ezek általában úgy néznek ki, a kormány azt mondja, hogy valamilyen építkezés uniós forrása terhét álkodásával van. Én ezt értem, de magától az uniótól erre vonatkozóan semmilyen értesítés nem érkezik a addig, amíg ki nem fizette? Ha van meg fél tested, akkor van. ha benyújtjuk az Európai Bizottságnak elfogadást, akkor az unió visszaigazolja, hogy benyújtottuk a projektet. Ez megtörtént 13 ban benyújtottuk az amúgy közötti A bizottság utána azt mondta, hogy ezt ebben a formában nem tudja elfogadni. A kormány visszavont az átdolgozást. Az átdolgozás megkezdődött 2014 áprilisában, és tartott egészen 15 ebben március fordulójáig valahogy az időpontban. Na most ekkor volt a teljes elvárkózás, az új bebejújtást már megelőzően, jelentettek egy bizottság, hogy nem fogja befogadni, őt a következő időszak tehát a 14 20 programok elfogadásának előzetes tekinti ezt, hogy ne nyújtsuk be. Ezen a találkozón vagy hogy dobták be ezt a kartán. E, ezt, ezt, e, igen, oké, rendben van, ez emlékezett felfrissítésnek jó volt, Kármán. Azt és mondja meg nekem, hogy abban az időben, amikor te vagy bármikor máskor, te emlékszel -e olyan projektre, amely hasonló módon valósult, vagy nem valósult meg, mondván, hogy utólag nem kartelgyanúval, hanem bármivel kapcsolatban azt mondta az unió, hogy tényleg ezt elküldték nekem, de én ezt sose fogadtam be. Abban az időben ez úgy zajlott, hogy ha valamit a kormányzat uniós projektként akart megvalósítani, akkor ahogyan azt mondja is Cseppegi úr, értéketártó függően föltérdeztetett Büsszelbe, ha viszont a brüsszeli válasz előtt mégis közbeszerzést írtunk ki, akkor úgynevezett feltételes közbeszerzést írtunk itt, tehát szerepetben a feltételként, hogy akkor lép életbe az eredmény, ha ez volt az, amit itt a kormányzat elmulasztott, akárhogyan szépítjük, és 2013 ben egy kormányhatározatban ki is mondták, hogy ez belföldi finanszírozás terhére, tehát vállalják. Ezt. Elnézést, de mi ez a feltétel? Egy másodpercülről, Egy másodpercülről, Mi az a feltételes közbeszerzés Kálmán? tehát még a múltra vonatkozóan? Az, hogy egy olyan feltétel van szerepel a kiírásban, hogy a kiíró kimondja, hogy ezt a projektet most mondjuk uniós forrásból kívánja finanszírozni, Miután még nincsen meg a támogatási szerződés, ezért a közvetszerzésben eredményt fog hirdetni, de szerződés akkor kerülhet sor, hogyha az Unió véglegesen meghozta a döntését. És ez a nagyon lényeges része ennek, ez az, ami bizony súlyos mulasztása valakiknek, mert hogy emiatt költhetődött tudja a 60 milliárd forint valamire, hogy annak egy része biztosan nem fog hasznosulni. Elég soká e, történik, és hát csak halpon kérdezni, mert nem akarom báncsi állni a titkárlát. tudom, hogy nem az ő asztalú csak kommunikál róla. Több mint egy évet előtt átdolgozni egy támogatási szerződés kérelmet. Hát, is is Még egy kérdés, és aztán Cseperegi Nándornál pattogal, egy, egy, egy pillanatra várja, egy, egy pillanatra, és aztán természetesen te következel. Azt kérdezem tőled, Kálmán, hogy ez egyébként egy teljesen normális dolog, Beleétva a feltételes közbeszerzésnek a beiktatásával, hogy én abban a hiszemben kezdek valaminek, hogy fogalmam sincs, hogy azt az unió befogadja, vagy sem, és azt valamikor menet közben, egy hónappal, két hónappal, fél évvel, egy évvel az építkezés elkezdése után tudom meg, nem, ez nem normális dolog, de én nem is ezt mondtam. Ne, ne, ne, én ezt, érte, én ezt értem csak, hogyha netán egy civilben ez a kérdés felvetődik, akkor maga ez az egész procedúra, független attól, hogy kinek az égisze alatt zajlik, van benne valami nagyon fura. Igen, nem a és még ráadásul azért is nagyon fura, mert egészen addig, amíg az unió vissza nem utasítja, addig nyugodtan foglalkozhat vele a miniszterelnösség belső elhárítási, vagy nem tudom, ellenőrzési osztálya, hiszen abban a hiszemben foglalkozik vele, hogy ez egy uniós projekt, amikor pedig kiderül, hogy nem uniós projekt addigra, meg már később elkészítette a jelentését egy olyan projektről, ami sose volt uniós projekt. Hát ez maga a 22-es csapdája. De, de azon nem, nem változtatja a kormány ezt a projektet mert nincs a költségvetésben 110 millal forint hazai forrás a büdzsében, uniós források, uh -huh. források akarta megvalósítani. Ebben talán együttértünk értünk uh, Reményi e, Igen, csak itt nagyon, nagyon lényeg ez volt, mert a, a helyettesáncítás ön mondta ki, nincs a büdzsében, de 2010 állnamban egy kormányhoz született róla, amikor meg úgy tettek, mintha lenne. Most no, mert ez Ez volt az irgalmatlan felelőtlenség ebben az ügyben. úgy elindíteni beruházást és elkölteni már pénzt. Hogy a forrását ott nem látták, itt meg nem volt. Ön is az előbbi a saját trafikára mondja, hogy az összes ilyen nagyszerű ez így működik. János, ja, valóban ez nem szúrt helyzet, nem ezt mondtam, elfogadást. Nem ezt, mondta. ezt mondtam, hogy addig nem kezdjük el, amíg nem láttuk a forrását. Nem egyszerűen, 53 kettő esetében mindegyikben hamarabb indult el maga a beruházás, mint ahogy arra az uniós végső jóváhagyás megett volna. Ez mikor volt így? Ez 2007 óta folyamatosan. De, de az állam, arra, ugyan ez, ez így nem valóság. Nem kötöttük meg addig a szerződést, amíg vagy támogatása szerződés, vagy magyar kormányhatározat nem volt róla, támogatási finanszírozza az állam. Hatosság, az irányíthatóság és a kedvezményezett az akkori, vagy a jelenlegi nív között kötetett. A finanszírozás, az egész nagy költségvetési finanszírozása vagy az összes 63 eur. eur. bejegybe, ameddig az EU azt utólagosan ki nem fizeti. Ezt e e e e a pénzügyi technikai részét ennyire nem ismeremben belet beletőnek igazából, akkor csak annyit szokok mondani, hogy ezek szintén 2010-ig sokkal jobban működött az EU-s rendszer, mert el tudta érni, hogy legyen pénz. Egy dolog biztos. Az első olyan magyarországi beruházás, ahol a, ahol a kormányfővel aláíratnak egy, egy kezesség, vagy gyakorlatilag kezességvállalást, és utána kiderül, hogy amögött nincsen pénz, és emiatt leáll egy, egy beruházás ott áll egy torzó az alföldről, egészen elképesztő dolog, hogy lássuk be, hogy ez nem van a normális. Egy másodperztőlem, e, azt, hogy most. Nem? Egy ürőlem, azt akarom kérdezni Kálmán, egy másodperc, másra is mindjárt, mindjárt visszaadom a szót. Azt kérdezem tőled. hogy Ogybbel a feltételes közbeszerzés közbeiktatásával kellett-e valaha élni ahol miatt, mert egyébként az Unió nem adta meg a támogatást. Magyarul e, volt-e, olyan, ahol e, a, a közbeszerzésnél ezt figyelembe kellett utólag venni. Köszönöm, van, hogy nem emlékszem meg hírusunk projektre, de ezt még hogy... Oké, okay, rendben van Csepp Reginándor. Ezt ban én, és 53-ból egyet nem fogadtak el. Ezt az egyet? Igen. De abban te is egyet értesz velem, hogy ez a, ez a, ez a belső ellenőrzési osztály így aztán egy olyasmit vizsgál, ami, ha innen nézem, uniós projekt, ha onnan nézem, nem uniós projekt. Nem az a lényeg, az a lényeg, hogy amit ő vizsgál, és ami majd a kartel vizsgálatnak a vége és a lezárása lesz, az megállapít egy olyan felelősséget a egyik oldalán, amikor az államnak arra hogy a 40 milliárd és visszakövetelési keletkezik amit leigazolt teljesítés alakint fizeteké. Oké, ehhez valakinek meg kéne alapítania a kartelt. Előttem van a gazdasági versenyhivatalnak a, a papírja. A gazdasági versenyhivatalhoz az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett az M4-es autópálya abony fegyvernek közötti szakaszának építése során felmerült kartel gyanúval kapcsolatban. A GVH megerősíti a hírt, hogy az ügyben érkezett bejelentés a GVH-hoz. Az ügyhivatali nyilvántartási száma B per 4 37, 2015. Ez április Hírese, han van bármilyen dolognak, az eltelt egy hónapban. Mi a kérdés? Hát én mennyi idő kell a GVH-nak ahhoz, hogy ezt Szerintem. megállapítsa, vagy az ellenkezőjét? A, -a, -a GVH-t nem képviselem, és ebben a vitában sem pedig máshol. Jó, egyelőre kartelgyanúban, egy ottányit nem jutottunk előbbre neked mondani, mert nem én vizsgálom ezt a konkrét ügyet, ezt. Igen, de az a, az az, azok az információk, amelyek az Európai Unióhoz kapcsolódnának, azok olyan információk, amelyekkel kapcsolatban legalábbis írásos nyom nincs, vagy ha van, azok nem közzétehetők. Igen, de hogyha ilyen azokat hogy bekér a GVH minisztelenségtől, azt a fejlesző kapja. megkapja. A GVH miért kaphat meg olyan papírt, amit egyébként a sajtó nem? Hát azért, hogy hát a GVH hatóságként ha lezerült ez a vizsgálat, akkor utána az a sajtó szával rá egy Értem. Te ezt érted, Kálmen? Az egész, én megmondom őszintén, és lehet, hogy most ebből új dolgot fogok úrnak is, az én tudomásom szerint, és ezt csak így mondtam, az én tudomásom szerint, a GVH az érintett cégeknél még csak nem is járt. Tehát én nem nékszem egy kartályvizsgálatra, még... Nem tudom, én nem jövök kapcsolatban a cégekkel. Akkor a GVH berúgta az ajtót ezeknél a cégeknél, számítógépeket, naplókat, egyebeket foglalt le. A magyar narancs írt évt egyébként. A cégek tudomása szerint semmilyen és vizsgálat nem zajlik. Semmi. Ezt nem tudom tehát én egyik cég vezetésével, egyik cégvel sem vagyok kapcsolatban. Ezért mondtam én el, tehát egyébként nem is értem, szóval még egyszer, teszemző Azért az utolsó mondat az volt március végén, hogy egy hónap van, és ő nagyon komolyan mondta, én akkor is mondtam, hogy nem hiszek az egy hónapos vizsgálat, egy hónap is megvan. tehát az egy hónap, visszahallgatjuk, is nem. nem. Egy hónap az beszélgetést, én a saját belső belsőjelenzési vizsgáltról beszéltem, és ez nem egy hónap, hanem kettő héten azt be Uh, bocsánat, akkor ezt majd alvasjuk hiszem, mert akkor én teljesen lehetséges, hogy én nem rosszul, de én arra emlékszem, hogy én, én, én a a azt már csak akkor is tényleg kérdezem, tehát olyan gondolják, hogy beszélünk erről a kartel tőle mindig, ezeket a, a, a szakaszok építésére mindegyik, maximum a mérnökáron, vagy mérnökár alatt ment el. Ha itt kartel volt, akkor vagy már a mérnökárnál is kartelesztek a megállapításánál, akkor ezt a nívben kell keresni, vagy ez egy olyan kartel volt, ami nem sohasználja, nem lefelé nyomta az árakat, de egyébként egy 2012-es kartelezést 2015-ben úgy, hogy előtte már a hajtók kiabálni kezdtek a vad, rég a bokorból, most vizsgálni, ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy teljesen értelmetlen dolog. ennek semmi teteje nincsen, az a valóság az, amit ön is kimondott, nincsen a büdzsétben pénz rá, ezért nem építjük meg, és egyébként, ha még valamit ebben a kartell dologgal lehet keresni, vagy, vagy áttolni a dövrölt lovat a kivitelező oldalára, akkor ezt most megtesszük. Ezt kommunikáció szempontból én értem, csak a valóság szempontjából sajnos ez nem helytálló. A valóság az, ugye két verziótól utkodik, vagy a pénzhiány, vagy simán a közgép elleni és belső adakozás, vagy a kettő együtt de hogy ennek kartelhez köze nincsen. Még egyszer mondom, árazor lett volna. Csak halkan kérdezem most, hogy 2013-ban, amikor a kormány a fölemelte, tehát nem csökkentette, fölemelte ennek a szakasznak az építési árát, tehát elfogadta az áremelésre vonatkozó kérelmeket, akkor még arról beszélt a politika, hogy ez teljesen helyén való, tökéletesen jó és európai árak is nagyon klasszul épül. Honnan lett a megvilágosodás egy év alatt, hogy ez nagyon drága, egy dologra már azt Jó, kávám, most hagyjuk megnyilvánulni az államtitkár A Bocsánat, ez nagyon nem mindegy, és talán ebben egyet is értünk, reményik hogy valami azért deregál, ami műszakira indokolt. Egy műszaki ember érsz ahhoz, nekem elkezdték magyarázni útépítésben foglalkozó szakemberek, hogy miért bonyolultabb árvízzel veszélyeztet területen utakat építeni, mint mondjuk egy sziklás területen. Ezt mondjuk, hogy talán meg is értettem. Tehát nem mindegy az, hogy a műszaki indokoltság a cégek összejáttása és az állam átverése eredményez egy árat. Tehát, hogyha a műszaki alapján jön ki egy kilométerenkénti 4 milliárd forintos átlagár, és nem azért, mert a kivitelegyőkön érszövő cégek ezt megbeszélik egymással, és nem ígérnek egymással, az egy teljesen más állítás. Az Európai Bizottság, van egy, az Európai Bizottság részéről van egy nagyon súlyos és teszik fel a kérdést, hogy akkor, amikor ez 13-ban felmelült, akkor ezzel a kormány nem túlakozik ilyen szinten. Erre csak egy ilyen szóval, hogy hogyha valaki 18.0 milliárd forint, vagy 8200 8.20 milliár forint finanszírozza Magyarországi fejlesztéseket, aztán megfogalmazott ilyen választ, azt akkor már nem tud mást tenni, mint komolyan beszélgetni. Egészen addig lehet beszélni dolgokról, ameddig ez nincs bizonyítva. Most a bizottság és köztünk is van egy vita erről a kérdésről. Ott ott csak az a nagyon nagy baj ebből a szempontból, hogy mi ebből nagyon keveset láthatunk, és nem Reményi Kálmán és én, hanem egyáltalán a közvélemény. Mert én azt gondolom, hogy ezek az ügyek mindig kitisztázódnak, mindig csak mindenki türelmet tudok mert Addig értem szerelem, eddig a kormány... Jó, de eddig még nem volt olyan, hogy torzóban maradt volna egy építkezés, és csak... És... Uh... Reményi Kálmát nem megerősítendő, a Magyar Narancs egyik összeállítását tudom idézni, egy meg nem nevezett szakember, ahelyett, hogy a törvényesen vizsgálódnának leállítják az építkezést, ami teljes elmebaj. Úgy tűnik már az ítéletet is meghozták, hol érdemel az eljárás, el sem kezdődött, de tegyük fel. A másodperc tőlem, hogy komolyan gondolják, és el akarják kapni a kartelezőket, ha egy jóval kisebb pénzek elosztása és civil alapítvány, le tud rohanni a tek, akkor minden bizonyal vannak olyan rendőrök, nyomozók, akik a most szóban forgó könnyen házkotatást tarthatnának, és a különböző iratokat, adathordozókat és egyéb bizonyítékokat. Eszük Ágába sem jutott eddig iesmi, de mégis előállnak a január végül leállítják a beruházást, hogy aztán 30 napig vizsgálódjanak, ilyet Magyarországon vizsgálat címé még nem láttunk, mondta. De meg ezt mondom, hogy egy két az egyik, a, ami a beruházásnak a leállítása, az a finanszírozás hiánya. A másik kérdés a karteljanó, az hogy arra vonatkozik, ami már, már leigazolt és kifizetett teljesítés, a teljesítés 40 millió forintos keretösszeg. Ennek a sorsáról szól. Azt pedig egy harmadik kérdés, hogy a fejlesztési miniszternek május végéig ültelenül a közlekedés fejlesztése Magyarországon, kell hozni egy koncepciót, ami garantálja azt, hogy szólnak a fejlesztési ciklus végéig bekapcsoljuk ezt a gyors fogalmi hározatot. Tehát három külön ügyről beszélünk, ez össze lehet most még okay. magyar, aranykosan meg meg, meg levegőből leeresztkedő tekeseket vízionálva, de a három ugye egy fontos külön különbálasztani, hogy ne érzelmi elfogultság, hanem tényleg a illetve a tisztánlátás azokat, akik megszólalnak ebben a kérdésben. Hadd kérdezzek valamit ettől az ügytől teljesen függetlenül, amit szerintem én nem is kérdeztek tőled. Hány olyan útépítés, vagy nem útépítéssel kapcsolatos nagy projekt van, amelyel kapcsolatban Brüsszel még nem válaszolt, és felmerül ugyanennek a lehetősége, vagy ez potenciálisan bármelyik történetben benne van, és ennek következtében nem érdemes ezeket egyenként felsorolni? 53-nak fél van listát ettem neked küldni, most helyből nem tudom neked felsorolni őket. És mindaz, mert... Tehát mindegyikben előfordulhat ugyanez? Hát azokban, amelyeket már elfogadtak, ezeknek a kétharmadában vagy mondjuk háromnegyedében már biztosan nem. De ahol elfogadták, azt kis ki fizették, honnan lehetett tudni, vagy honnan lehetett tudni, hogy elfogadták? Onnan, hogy erről adnak egy pecsétes papírt? Na most ezek szerint akkor arról adtak egy pecsétes papírt, az M4-esről pedig nem? Igen, ez így helyes. Jó, tehát van olyan történetemben van pecsétes papír, és van olyan történetemben nincs pecsétes papír. Ezt, Jó, ezt most először hallom életemben. Hát erről ezért lehet nagy projekt elfogadást. Tehát, hogy benyújtunk egy projektet. Az, az egy Hány olyan projekt van jelenleg Magyarországon, ahol nincs pecsétes papír, és folyik az építkezés Szerintem kevesebb, mint tíz, de délutánra látom neki gyűjtetni. És ezeknek a beruházásoknak a leállítása... Ho esetén, vagy ezeknek a projekteknek az unió általi nem támogatása esetén lehet tudni, hogy megvan az a pénzügyi fedezet, ami az M4-esnél nem van meg? Hát, délután tudom neked ezt is mondani, most illetve így fejből nem szeretnék milliárdos projekt esetében ilyen nyilatkozatokat tenni. Valójában egy konkrét dolog volt az, amikor a a, a kormányzat leállította az M4-es? Tehát amikor újból megjött az az értesítés, mely szerint az Unió nem fogadta be, sőt, kartel vél e, az M4-es kapcsán? Egy konkrét dűszeri tárgyalásmásnak ilyen volt ez. Az. E, azt lehet tudni, hogy egyéb iránt Kellett volna lennie fedezetnek ez ügyben, függetlenül attól, hogy van feltételes közbeszerzés, vagy sem a szerződésben, hogy amennyiben ezt nem adja meg az unió, akkor ez befejeződhessen x határidő alatt, esetleg a rendes határidő alatt? Vagy ez valaki másnak az asztala? A, nem az általában, ezt nem ismerem a kormány. A, végig abban a hiszemben, és azonban a rekültébeződéssel vágott bele a beruházásba, én ezt tökéletesen értem, de ebben a hiszemben bele kellett lennie annak, hogy ha ez nem jön össze, akkor egyébként van-e hozzá fedezet? Ez valakinek a felelősségét nem állapítsa meg? Nem most Mert én azért azt feltételezném, hogy aminek egyszer nekiállnak, az be akarják fejezni, függetlenül hogy van-e uniós fedezet hozzá, vagy sem. Tehát nehogy már egy uniós fedezet hiányában meg annyi eh, Szagrada Familia épüljön. A közszülő beruházások a uniós források terhére Én ezt értem, de most nagyjából te ugyanazt mondod minden kérdésemre. Kérdése de, tehát e ez a... de elvileg kéne egy fedezet legyen ahhoz, hogyha netán én azt mondom, hogy nem adok erre pénzt, attól az még befejeződhessen. Mi vitatjuk annak a jogalapját, érvőzött sem mondhatja ezt, mert ezt a reményekül is megerősítheti. Júlyak között, mint a következő 14 20 időszaknak a közlekedés programra, nem tartalmaz olyan kitételt, hogy megtiltaná az emlés finanszírozást. Én ezt értem, de most nem ugyanarra a válaszoltam, mint amit kérdeztem. Akkor, amikor leállította a kormányzat ennek az építését, akkor valójában azt nézi azóta, hogy hogyan tudja befejezni, azt nézi, hogy milyen formában fejezze be, azt nézi, hogy honnan kerít rá pénzt, ez három különböző kérdés volt. Hát, de mégis a egymással? Igen, ezt nézzük. Erre a május végéig utasítás, felhatalmazás a kormány részéről, és ezt a miniszter úr irányába. Addig valójában csak találgatások vannak, függetlenül attól, hogy azt a találgatást a kejfejancsi engedzi meg magának a magyar nagy alancsa, figyelő vagy a napi gazdaság? Lényegében igen. Valójában tehát az, hogy egy csökkentett formájú, nem, nem autópálya, hanem autót, hogy közlekedési lámpák lesznek rajta, és a megannyi többi ilyen kúsz a hír, azt egyelőre lehet kacsának minősíteni, ez majd akkor derül ki, a kormány ez dönt. Nézze, nézze, azt beszélsz mondjuk akár Reményik úrra biztos tud nekem mondani még variát, ami variációt De én nem ezt kérdezem, mert azt kérdezem hogy mindaz ami Edvel kapcsolatban az M4-es ezek... sorsával kapcsolatban megjelent azt lehet egyre mind a kacsa ezek. kategóriájába sorolni Igen, ezek a víziók szerkesztők, a, vágyai, álmai szakismeretük hiányában vagy megléte esetében gondolatai az úgyépítésre fogalma sincs Kálmán. A, nincs Az is szeret, hogy az is szeret, hogy próbálnak előre gondolkodni én azt nagyon lényegesnek tartom, hogy Sánci Kerő is kimondott. Tehát, hogy válasszuk külön, mikor három felé választotta a problémát, külön a kartel, külön a a, a pénz miatt. Neke számomra ez egyetlen egy lényeges kérdés van ma ilyen értelemben, most picit demogomodó magyar állapolgárként. itt történt, költségvetés jogi nyelven mondva, egy kötelezettség, egy, egy, egy fedezet nélküli kötelezettségvállalás. Valaki ezért felelnie kell. Hát de bocsánat, reményük, hogy hogy lesz volna felelni? Kár lesz, ha De hogy ebben kár lesz, az biztos. Tehát, ha csak azt tesszük, hogy most az állagmegóvás mennyibe kerül. Ha jön egy árvíz, mibe kerülnek a, a, a hídművek? Hogy, hogy az a, a már megépített e, korona, e, e, a nincs, szóval, biztos, hogy kár lesz benne. Akkor is, ha épül azon a nyomban a túlzott kísérletítás, hiszen több telőtet kell így megvenni, mint amire végül és sorolhatnám. E, én arra volnék nagyon kíváncsi, hogy vajon ezt vizsgálja-e valaki? Ki a unió ezért a dologért? Mert az, úgy ne tegyünk, mint ez természetes lenne. Tehát értem én, egy kommunikáció szempontból hogy nagyon helyesen úgy végzi a dolgot azt mondja, hogy ez így szokott lenni, ez mindig így van, mint ez természetes lenne, de ez nem szokott így lenni, és nem kell így lennie. Reményekor ebben így nem vagyunk egy állásponton, én nem tudok az önálláspontján helyezkedni, de szerintem ebben önnek nincs most az, az, az, ön ebben téved. Már hogy felelősnek kéne lennie? Nem abban, hogy ez nem így szokott lenni. Az összes nagy projekt esetében utólagos az Európai Bizottsági Elszámolás, mint ahogy arra a kormány. Tisztel, ezt én értem. Fedezetet biztosít. Felelősen úgy. A azért nem igaz, amit mond, mert hogy, hogy, hogy megvolt a forrása a költségvetésben. Ennek meg nem volt meg, bár beleírt egy kormányhatározatba. Ezzel ez a probléma, ezt, ezt kéne egyszerűen megérteni. Emily egy Ászorintot mégis ki tudtunk fizetni. Tehát a költségvetésben addig az átszfinanszírozásra ott volt a fedezet, ahogy arról eddig én is beszéltem. Az Na, akkor most csak 60-70 ilyen még hozzá, akkor nyilván ez is meg lesz. Annak, hogy az unió utolagosan megmondta a támogatási lehetőségét, és igazolta azt a kormány, felé, hogy jelezte ezt a kormány felé, hogy nem finanszírozhatjuk és nem számolhatjuk a uniós forrásokra, a kormány nem tehetett más, mint felfüggeszti ezt a beruházást, és... Nem, nem, nem, nem. A kormány azt teheti, amit a kormány vállalt, és költséget is megépíti. Hát Alatta Vállalatában egy rétegű kormányhatározat, amivel ellentétes azóta sem született. És helyetesen tud hogy tiába mandrázzuk azt, hogy az unió utólagos döntése, az unió nem hozott utólagos döntést, ez nagyon rossz volt, mert olyan, mintha utólag valamiért kicseszett volna velünk, és felhívják. 2013-ban már megmondta, hogy nem. Egyébként ezt a projektet hivatalosan újra. újra, nyújtottuk Akkor -hát. egy éves A 61 éves tárgyalásomban végén azt mondta az unió, hogy bocs, egyszer már mondtam, hogy nem. Bocsánat, akkor reményük, hogy kérdezem meg, hogy az Unió 2014. áprilisától egy éven keresztül miért veszt részt azokon a tárgyalásokon, ahol az M4-es van szó, és annak a szakmai átalakításáról. Az Unió rendkívül Ludvaryosan minden ilyen vesz és mindent meghallgat. Ezt ő is tudja jól. Ez is egy álláspont. Nehogy kezeljük. Azt kérdezem, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a múlt hét végén, vagy második felében Lázár János a miniszterelőséget vezető miniszter bejelentette, hogy az M4-autópálya építési szerződését a nemzeti infrastruktúra fejlesztő közleműködésével felbontották, a kormány pedig május végéig eldönti azt is, hogy szólnak ott, milyen gyorsforgalmi úton kötik össze Budapesttel, az M5-ösről is lesz egy leágazás, vagy abonyon keresztül, nem habonyon, abonyon. A kérdés az, hogy ez most nem hogy olyan volt, mint volna. E, azt kérdezem, hogy valójában mi tartott ennyi ideig, hogy felbontották a szerződést, illetve mit jelent az, hogy felbontották a szerződést? Ezt most kitől kérdezett? Mind a kettőtől? Azt már már tudom, ott tartunk, hogy az összes kivitelezésben résztvevő, tehát három konzorcium mindegyikével tárgyaltam is. Megállapodtak a munka átadásáról és az addig szóló feladatokról. Az összes március végéig elvégzett munka a teljesítésre került már, tehát ott már a számlázások és a kifizetések zajlanak. Az előleg előlegkövetelés is tudtam, hogy vagy a kinklévő előlegek visszeszedése megtörtént, és a pénzügyi zárása van a projektnek. Ettől független az, amit a fejlesztés miniszternek kell a kormány eléletennie, az alternatív utakra vonatkozik, hogy az alternatív befejezés. Ezeknek a cégeknek egyébként van okok ez ügyben fellebezni, vagy ez benne volt a szerződésben, hogy ez egy oldalon felbontható? De nem tudok ha kettünk, vagy kettőnk felhangzott a kérdés, én ezt egy picit másképp tudom, hogy értesen tudsz jelenleg a nif, NIF kötött támogatási szerződés került egyedül felbontásra, a NIF és a kivitelező konzorciumok közötti fölvállalkozói szerződés nem került még felbontásra, és előleg eltámolás és visszatizetés nem történt még. Én úgy tudom, hogy minden a három. Hónap végén valamit lép a mondják ezt a kivitelezők. Nekem viszonylag jó kapcsolatom van még így a mélyépítőiparra, tehát hallom tőlük, hogy, hogy, hogy ők ebben hogy állnak. E, valószínűleg egy filiereleket visszafizetni nem fognak, hiszen be fognak mutatni teljesítéseket, telephelyeken álló betonklotnikat, vagy amit akarnak, teljesen mindegy hogy ebből a 60 milliárdban egy peták viszont, az biztos kettő, mindegyikük terelni fogja a magyar államot. Jó, itt most húzzunk egy vonalat, és azt kérdezem, hogyha ennek a beszélgetésnek elvileg lesz egy harmadik befejező, miközben soha semminek nincs vége. Jó és rossz történeteknek egyaránt nincs vége. Ha május végét vesztük figyelembe, az május 31-e. 31 egyedike az ugyan nem szerda, ugye szerda szokott kormányülés lenni, az 27-e. Azt kérdezem a felektől, hogy június első hetében elvileg ennek a beszélgetésnek. Állok, áll, állok a beszélgetésre, én most nem tudok erre pontos időponttal válaszolni, én mindenképpen megvárvam, hogy a én teljesen ezt a te kontúrt letegye a korona utána már. Jó, hát arról volt, hogy május végéig ez meg fog történni. Igen, május végéig van, május... Jó, azt mondom, hogy egy hét gondolkodási időt hagyjunk, és gyűjtsük össze meg annyi figyelőnet és népszabadság és egyéb hírt, amit majd nem kell figyelembe vennünk, és ajánlanám akkor a medárdal kezdődő hetet, ami június 8-a és június 8- és 12 et közös folytassuk le a harmadik beszélgetést a hallgatók nagy örömére. Én nagyon izgatott a okosabb is lettem, praktikusan nem lettem. Köszönöm szépen, Kálmán. Abszolút, szívesen. Bárkinek bármiben történelme segíteni, szívesen. hogy magában csatázni nincs, kedvem félét és ne legyen. Én azt sejtem, én csak a közlekedési lámpa szerepét tölteném be. Hol ennek, hol adok zöldet. Ha véletlen reményi Kálmán többet beszélt volna most, akkor azon a héten visszakapja ezt Csepp Nagyon szépen köszönöm. Minden tiszteletem a Viszont kívánom. Itt. És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialajános. Mindig szoktam figyelni azt, amikor elköszönt, mert abból megpróbálok levonni messze a következtetéseket a beszélgetésünk hangulatára vonatkozóan, de ennek megnyugodtam, mert időnként olyan voltál, mint amikor, tehát nem azt éreztem, hogy nagyon rosszul vizsgáztam, rosszul kérdeztem meg, nem azt a hangulatot árasztottam, de tegnap amikor a klubrádióval elköszöntél, akkor ugyanezt a hangozat hallottam, kicsit, mindig egy ilyen kicsit sértődött hang, hogy de, de, de csak onnak tűnik. Tehát nem tudom, hogy tényleg az-e. Jól hallottad tegnap, nem tudom melyik elköszönésről volt szó, bennem maradt egy, egy, egy, egy fél mondat, két szó, amit nem tudtam elmondani, és és, és hát ez az, az úgy bántott. Illetve. Akkor ez nagyon nagy baj, mert akkor ezek szerint ezt magamra is vonatkoztathatom. De akkor is magamra is vonatkoztathatom. Ajj, ajj. sikerült még egyszer belépnem. Na jó, kész. Hát akkor izé, rendel van. De hát akkor a fülem jól működik, akkor majd igyekszem jobban szerepelni. Azt kérdezem tőled, hogy um, aludtál is rá egyet, hogy a tegnapi történésnek praktikus jelentősége nincs. Van? Adódnak. Én azt hiszem, hogy önmagában. de ez az összeadódás, ez ugyanaz, mint amit annak idején mondtak nekem, hogy fiala, fiala. sok sok paraszbizottsági ülés, az előbb-utóbb valamit majd jelenteni fog a te rádiód megítélése szempontjából. A nalók? Jó, nézd, a konkrét tény az az, hogy abban a két kérdésben, amiről tegnap szó volt, abban a két kérdésben Orbánnal a szélsőjobon kívül senki nem értett egyet, beleértve saját párcsaládját Egyébként sok minden miatt megvédték, meg megdicsérték, meg, meg jó gazdálkodik, meg, meg milyen szépen megválasztatta magát. De ebben a kérdésben nem. Na most azért ez egy, ahogy ezt a, a, a, a, a, a rádió serkesztőszobában mondani szokták, ez egy új nóvum. Jó, de Gábor, figyelj, ebben az is benne van, hogy az Európai Unióban a belpolitikai csatározásoknak más-más módon ott teret valaki az Unióban való megnyilvánulása kapcsán. Orbán Viktor a kettőt sokkal nagy mérték, nagyobb mértékben köti össze, mint amilyen mértékben úgy tűnik, de nem vagyok szakértő, ez a tagországoknál szokásos. Jó, itt, itt azért azt látni kell, hogy nagyon nagy mértékben a sügetek párbeszéle volt. Tehát Orbán abból indult ki, hogy formálisan mindenről lehet a véleményszabadság jegyében vitatni. És ebben neki igaza is van. Hát nem tudom, mert be... formálisan igen. megszüntetéséről, a, a kézavágásról, politikusok szexuális szokásáról, hogy legyen-e ingyenes, hogy minden 18 évetében. Jól, Jól beszélsz? Hogy meg fogsz lepődni, majd amikor ezekről fog beszélni Orbán Viktor? Azt fogod hinni, hogy hallgatta a keyfej csíadását. De az európai politikának éppen azokat civilizatórikus vívmányai, hogy ezeket nem tesz. Jó, de, milyen, de ez Orbán Viktort, mint tapasztaljuk, nem érdekli? Nem, de ez rajta kívül ö, mindenkit érdekel. Tehát ez az a pont, ahol mondom, eltekintve néhány szélsőségestől, egyszerűen úgy néznek rá, mint egy mint egy lére. ilyen nincs. Isten mencs, hogy Orbán Viktort kutyához hasonlítsa, de maga a jelenség. Tehát nagyon fontos, nem Orbán Viktorról van szó. Nem olyan, hogy a kutya ugat és a halad? Nem, azért jó, hát hogy ő nem is akartott senkit meggyőzni, ő hazabeszélt. Tehát ő, ő gyakorlatilag választási kampányt folytatott magyar választási kampányt a magyar. Tegyük hozzá a saját műsorom szempontjából, hogy nem is teljesen eredménytelenül. Ez lehet, ez lehet, de azért azért szóval ez nem egészen úgy van, hogy hogy Magyarország a lényeg, és minden egyéb a smafú. Tehát ő nem érte De ő attól még gondolhatja így. Vitte, ami eddig neki a magyarországi kommunikációban bejött, ugye ez a, hogy hát nem is fidesz hanem csak Fidesz közeljelk, hogy jó napot, ez a dolog megvan oldva, akkor demokrácia egyébként azt sem, amit akarok. Hát ez nem így van. Tehát abból, hogy mindenről beszélni, még nem következik, hogy nincsenek alapértékek, és egy politikus bármit megengedhet magának. Nem, még a háborúban sem minden megengedett, és ezzel tudatosan kívülre magát, és ennek az első kérdésedre válaszolva előbb-utóbb valami fajta következménye van, mert... Előbb-utóbb ennek valamilyen következménye lehet? Hát először is... ideűleg nem stimmel, hogy előbb-utóbb következménye van. Azt, azt a Timmermans elnök elnök elmondta rögtön az elején, hogy beszélni bármiről beszélhetnek, aki ezeket az alapértékeket? Ezt értem, de erre azt mondta Orbán Viktor, hogy köszönjük szépen, erről nincsen szó. Az... I igen, hát lehet, de... Vajon ez a, ez a jó Holland, ez egy holland, ez az ember? Igen. Ő azt nagyjából sejted, hogy lelkemélyén mit gondol, vagy ha sejted is, azt nem mondhatod el, mert az nem szalonképes. Szerintem túl van ez, ez, a, ez a lelki oldal, ha, ezek azt gondolják, amit mondanak, el is mondják. Hát ez, a, ez, a, ez az óriási különbség, ezért süketek párbeszéle. Orbán ilyen taktikai gumicsontokat, meg, meg nem is tudom miket, propagandafogásokat vesz elő, miközben vele szemben az emberek valami értelmes gondolatot próbálnak így. De ugyanezzel az emberrel egyébként, a Orbán Viktornak valamilyen praktikus megbeszélni valójában, nagy valószínűséggel azzal, ami tegnap történt, nem fog előhozakodni. Hát így van. Így van, na de ez... Ez azért. És lelkeményen vajon azt gondolja, hogyha te is tudod, hogy erről nem érdemes, akkor mi itt most miért beszélgetünk? Mert hiszen azt, amit tegnap mondott, az azért mondta, hogy aki egyébként a gomfociban, három korner, vagy kisfociban, az 11-es. Amire Orbán Viktor azt mondta, hogy oké, okay, rendben van, ő itt egyetlen egy 11 esre követett el, csak eljátszott a gondolattal. Amire egyébként nem lehet mit mondani, mert a gondolata az játszik el, aki akar. Be, be, be, izé menekültek, meg gazdasági menekültek, meg politikai menedék, meg, meg frászkúnyó, tudja, hogy micsoda halálbüntetés. Erről mind lehet laventálni. Aztán jön az uniós, azt hogy hogy nem lehet, amire azt mondja egy gyerek, hogy de apai nem is akartam. Jó, a politizálás az nem abból áll, hogy néha megnyomok egy gombot a szavazásnál. Akkor, amikor egy politikus beszél, kifejti az értékeit, befolyásolja a részint a partnereit, részint a saját választóit, akkor politikus. Ebben neked igazad van, de mégiscsak csak arról van azt, hogy a gombokat ennek megfelelően nyomja meg, legfeljebb ebben a timbermanszal nem fog eljárni fagyizni. Hát ez a veszély, eddig se fenyegeted. De most már aztán végképpen nem. De a saját sajai sem vállalják vele ezekben a kérdésekben a közösséget. Ez azért egy nagyon érdekes dolog. Hát ez teljesen komikus volt tegnap, hogy, hogy a Fidesz, képviselők ilyen, ilyen felháborodott melveréssel, hogy hát hogy képzelik meg egyáltalán, ö, próbáltak gyakorlatilag ismételni, tehát mindenfajta ö, önálló gondolat nélkül ismételni az Orbáni százalat. Ez is egy érdekes dolog, szóval milyen képet ad az erről a Magyarországról, hogy itt vannak ezek a politikusok, itt vannak ezek a képviselők, akiket megválasztottak, akik ezzel ugye a a Jó, de Mari Löpen jelenleg nem, nem egy miniszterelnöknő. Hát ezt akarom mondani, tehát, nem, tehát nincs hatalmi pozícióban. Jó, de egy dologban segítsél nekem, azt nem értettem, azt magyarázd el nekem, hogy mi a helyzet ezekkel a lettekkel? A, a, a letteknek, itt van azok egy formális, meg egy, meg egy tartalmi Ez A formális része az, hogy a, van a bizottság, ami ugye a kormányzat, ami... Igen. Azért azt elmondta, hogy melyek az alapértékek, tehát úgy saját... Jó, akkor az ő távol az valójában egy jogi formalitás következménye? Igen, azt hiszem, hogy emögött, minden mögött is van, azért, hogyha ez a tanácselnök mondjuk nem a lett volna, hanem egy mondjuk egy holland, akkor azért az... Kem... Jó, de nem holland volt, hanem lett, akkor meg mi baja volt egyébként a bizottság... Tehát a mostani összejövetelen avval mi volt abban, hogy Orbán Viktor Viszont felszólal, mert ezt se értettem Nem, nem, nem Az, Ez egy procedurális kérdés Ha a tanács Nem nyilvánít véleményt Igen Orbán Viktor, mint a tanács egyetlen tagja Mert a tanács uh -huh. A ő vélemény nyilvánkozó úgy néz ki egy percig, hogy akkor ő a tanács nevében Most ezt akarták egy kicsit tisztába tenni, hogy Orbán főszólala, de természetesen nem a tanács nevében, hanem ő is szót kap a vita hegében. Tehát ez, ez akkor nem probléma, ha lett volna tanácsi állásfoglalás, de nem volt. Mi lesz majd júniusban, amikor nem tudom, hány hónappal később határozatot hoznak, amikor már azt se tudom, hogy emlékezni fognak-e arra, ami most történt. Ez micsoda? Igen, hát ez, ez politika. Ez politika, Ez a kompromisszum, azt nem tudta a néppárt megakadályozni, meg talán nem is akarta megakadályozni, hogy erről vita legyen, hogy ez szóba kerüljön, hogy itt elmondhassa, hogy, hogy ez elő nem ért egyet. Viszont azt se akarta, hogy az Orbán nagyon szenvedjen, azt se akarta, hogy az Orbán nem akart, nem akart semmifajta szankcióról, aztán egyedül szó sincs, tehát végül is ezt a kompromisszós megoldást találták. Ebben igazad van, ebből ettől nem lesz senkinek gyereke, ebből semmi nem történik. De azért az, hogy, hogy ez egy klub, ahonnan elég sok pénzt kapunk, és hogy akkor tessék a pluszra Fogunk-e kevesebb pénzt kapni? Pénz beszél Európai Uniógat, Kész nem érdekel. így van. Tudod, erről nekem mindig a... Mit érdekel engem az, hogy téged te használsz kanalat, villát, kés, szalvétát? Én kézzel eszem. Ossz, jó napot! Erről nekem mindig a vámosok sztrájkja jut eszembe. Akik úgy sztrájkolnak, hogy betartanak minden szabályt, és ettől aztán összeomlik a hat de ez mindenhol így van, ezt annak idején nagyszerűen megcsinálták, most talán Andersennek hívták, ez a Britannika Hospital volt, ami úgy kezdődött, hogy az egészségügyi dolgozók ilyen munkalasítási sztrájkot tartanak az egészségügyben. Tehát ez minden területen, nem csak a vámosoknál, mindenhol így van, akkor meghalna az élet. Igen, de ez nem, most ezt, a magyar, ezt a magyarokra vonatkoztatva magyarok mindent megkapnak, ami jár nekik, csak hát nem fognak velük szemben egy picit se eltérni a szabálytól, nem lesznek elnézőek és ott, én ezt nem mondom, hogy ez lesz, csak te kérdezted, hogy mit lehet csinálni. Tehát azért nem úgy van, hogy... De nem, nem inkább arról valsz, hogy te ezt szeretnéd? Amit én egyébként megértek? Én nem ezt... Na most ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Először, hogy mit szeretnék, az újságról ne szeressen. Én ezt értem, de attól még emberből vagy, még te is, és attól én már ismerlek téged eléggé régen ahhoz, hogy azért ha a hangsúlyokat kiérezzem a szavaidból, ami nem bűn. Ez valóban egy komoly dilemma, ez valóban egy komoly dilemma, hogy. Minden csapás, ami a kormányzatot ér, az valahol a magyar lecsapódik a magyarokon. És más kérdés aztán, hogy ez, ez mindenre felhatalmazást ad-e, és ez azt jelenti, hogy hát akkor, akkor semmit. Tehát két, két lelki vagy két, két vélemény vagyok ez ügyben, de ötjeni szólva. Nem látok még egyelőre semmi olyan konkrét ügyet, ahol nekem akár állást kéne foglalni, vagy akár be kéne róla számolni. Azért azt látni kell, hogy, hogy ugyan mi azt mondjuk például, hogy hát tökéletesen megy mindenben egyetértünk, mi a energetikai kérdésben, paskérdésben, büszölel. Aztán minden konkrét kérdések, kérdések hogy nem, egyáltalán nem, sőt. Úgyhogy ezek, ezek azért olyan, olyan figyelmeztető apró jelek, Amiket... Jó, de a számháborúban egyelőre csak néhány számunkat olvasták le az alapján, még nem kellett kiszállnunk a buliból. Jó, aztán... Jó, én csak próbálom a a azt a logikát is képviselni. E a mindig el szoktam mondani, bolgár gyögyeknek hol sikerült, de inkább nem, hogy hát neki az a dolga a hivatalból, hogy az ellenvéleményt mondja. Most aztán én meg megpróbálom teljesen szemtelenül megtenni. Keverednek dolgok, keverednek politikai, gazdasági és egyszerűen ügyrendi dolgok. Tehát ez egy szervezet is, amely működik, egy klub is, egy értékközösség is. Itt az emberek egymással beszélnek. Azért formailag mondhatnám mindig azt az Orbán, amikor ott van a vita, hogy nem. Ugye non-koronát. Jó, legyünk konkrétan. Árul már el, hogy ebből a bevándorlási kvótával kapcsolatban mikor lesz döntés? Menekült, mert rosszul fogalmaztam. elnézést kérek, menekült. Mikor lesz döntés? Valamilyen döntés lesz a júniusi tanács ülésem. Az ellen van-e appelláta vagy sem? Akkor, akkor lehet-e vétózni? Na most ezt akarom mondani, nem fog senki vétózni nyilvánvalóan egy kompromisszumot fognak kialakítani. Én még azt nem láttam, hogy az Orbán valammal is vétózott volna. Jó, magyarul most Orbán arra fog az, miközben nem szoktunk fogadni, hogy Magyarország ezt tudomástól fogja venni, legfeljebb berzenkedni fog. Talán nem is lesz szüksége a nagy berzenkedésre, mert lehet, hogy az egészet nagyon legyengítik. Nem tudom. Végül is a dolgok nevetségesek. Itt azért, most nem akarok beleményeni az egész ügyben, itt nem észérmekről van szó. Tehát ha igazok azok a számok, amiket az Orbán emleget, akkor mi a kvótával jól járnánk? Ezt tudom, de ez ugye elvi kérdés, ne legyen egyáltalán kvóta, vagy ránk vonatkozóan nullát tartalmazom. Így van, Így van. a magyarok mondhassák meg, hova és hány óra, ez egy Orbáni elv. Hát... Jó, egy utolsó kérdést engedj meg, és akkor abba létszes az utolsó mondataidat is fogalmaznak, hogy aztán vidáman mondhassad azt, hogy szia János, hogy... Te kényelmetlenül érezted ott magad tegnap. Egy picit igen. Egy picit igen. Ez, ez egy fura dolog nem kéne, szóval nem kellett volna. Mondom, igazából nem, nem az orbánnál éreztem magam kényelmetlenül. Ez egy érdekes dolog, hanem amikor a, a semeszek a, a, a az egyszerű mezei képviselők, vagy nem is a mezőiek, jól megvédték a királyt. Az az, az valahogy nagyon smaszt volt. Tehát ott egy kicsit úgy éreztem magam, hogy, hogy hát, hát mégiscsak ez Magyarország, tehát itt, itt most itt Magyarország jöhetetlen, és, és látszott egyébként, hogy tényleg két külön világról van szó, voltak akik, akik nem is értették, hogy hogy, hogy miért, és, és főleg azt nem, hogy elmondták, és utána az már megint előjött azon az alapszöveggel, hogy, hogy mindenről lehet beszélni. Azt jó napot! Nos, jó napot? Hát nem mondta. Nem úgy, akkor elköszöntem volna, ez, ez, ez, ez egy kibátortan kísérlet volt. Nem, nem, nem mondta, nem mondta. Mert én kérdeztem, hogy elköszönhetek -e. Igen, és én, én, én nagyon melegen, és, és kedvesen fogom azt mondani, hogy elmúlt viszont hallani. Jó, ezzel tudom, nagyon figyelni fogok. Szia! Szia! És most...